Noget, du ikke er læse, den der fem sider lange artikel på nettet. Noget, du heller ikke er læse, Hermann Banks, ved vejen for at forstå, hvad der egentlig skete i det moderne gennembrud. Prøv at høre. Det her program det er vejen til din opgave, din fremlæggelse og din eksamen. Mit navn er Markus Zeglund. Velkommen til Læksmark. I dag skal vi tale om Charles den tredje. Ham ved jeg...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 Jamen han er jo Storbritanniens nuværende konge. Det blev han i den 8. september 2022, da hans mor Elizabeth den anden, dronning Elizabeth den anden døde efter at have siddet 70 år på tronen. Han er født i 1948, så han var allerede, da han blev konge, var han, hvad var han? Der var han bum, bum, bum. Jeg skal lige regne ud, hvor Der var han 74. <laughs> da han blev konge, så han har, været, han har ventet på at overtage tronen i lang tid. Han har brugt hele sit, det meste af sit liv på at vente. Han var, øh, han var det, der hedder Prince of Wales. Det er en titel, som den britiske tronfølger automatisk får, når, når han eller hun bliver øh, myndig. Så han havde sin, den officielle den titel, der hedder Prince of Wales. Han øh, var den ældste af dronning Elizabeth og prins Philips fire børn. Øh, han har en, havde en søster, prinsesse Anne, og så Prince Andrew og Edward. Øh, så han er selvfølgelig tronfølger, fordi han er den ældste. Han blev gift i 1981 med Diana Spencer, som mange kan huske, eller Lady Diana, Lady Diana, eller Lady Di, som, som hun ofte blev kaldt. Et, et meget, hvad skal man sige, stormfuldt ægteskab. Hun, hun var meget ung, da hun blev gift med en forholdsvis gammel prins på det tidspunkt. Jeg tror kun, hun var, var hun, 20 år eller sådan noget. Og det kom jo frem, og det vidste man også mere eller mindre allerede dengang, at prins Charles havde et livslangt nærmest forhold til en anden kvinde, Camilla Parker-Bowles, øh, som han havde mødt første gang i 1970, og som havde, som havde været hans ja, elskerinde, og var det hele vejen igennem, også gennem ægteskabet med øh, Diana. Øhm, og, øh, Så han var lidt en bandit, kan man kalde ja, det. Ja, det kan man sige, øh, eller også lå han under for, for nogle pres om, hvem han kunne gifte sig med. Øh, øh, Parker Bowles, Camilla Parker Borges var en kvinde, som havde været gift før, og der har, der har givetvis også været noget med et socialt pres, om han kunne få, om man så sige, at få hende. Så, men, men, og faktum var i hvert fald, at han, at han havde et nært kendskab til Camilla Parker Borges allerede fra ja, mindst 10 år tidligere, end han blev gift med Diana og igennem hele ægteskabet. Hvad skete der så, da prinsesse Diana gik bort øh, i en bilulykke? Jamen i første omgang skete der ikke noget, øh, men, men i 2005 der blev prins Charles og Camilla faktisk gift. De blev så gift ved en, en borgerlig ceremoni, så der var ikke det der store, sådan store øh, bryllup, der ellers ville være i det, i det britiske system øh, for, en, for en prins. Så de blev gift i 2005, og hun blev så, da dronning Elisabeth, døde i 2022, altså der blev hun så faktisk dronning, så hun, så hun sad jo ved siden af Charles, da han blev kronet i i Westminster Abbey og, og fik en stor krone på hovedet og alle de der ting. Ikke? Så nu er hun, nu er hun øh, dronning eller dronningegemalinde, som nogen vil kalde hende i Storbritannien. Så jeg får lyst til at sige, at, at det var lidt performativt ægteskab, han var i sammen med prinsesse Diana, imens han faktisk elskede en anden? Det kan man sige, ja. Og, og det skabte selvfølgelig også store problemer gennem hele ægteskabet. Ikke? Altså, som, som Diana på et tidspunkt sagde i tv-interview på british tv, så hun, hun, hun sagde noget i retning af. Øh, der er lidt... Der er lidt øh, trængsel i det her ægteskab, fordi vi er tre. Så det var meget ø, åbenlyst. Det, det var cirka det, sådan hun formulerede det i hvert fald. Ikke? Det var meget åbenlyst. Hvad med hans popularitet? Fordi vi ved i hvert fald, at ø, hans mor, Elisabeth den anden, der er gået bort, også ja. nu efter 70 år på tronen, var yderst populær. Ja. Hvordan er populariteten hos, hos ham? Jamen, altså, prins Charles har i mange år været, været betydeligt mindre populær, ø, mens han var prins of Wales, blandt andet fordi ø, mange britter synes, at han at hans behandling af Diana var forkert. Altså at han havde det var mere eller mindre offentligt kendt, at han havde en Så det var der mange britter, der selvfølgelig synes var, var, var synd og var forfærdelig. Diana var meget populær i den britiske befolkning. Hun blev set som sådan en slags nærmest en eventyrprinsesse. Hun havde næsten også det udseende. Hun var meget, meget, meget smuk og høj og slank og smuk og lys og fager og om se på og så videre ikke så, så der er mange britter der har syntes at han var at det var at det var bare for meget det her at øh, at det fungerede på den måde og det, det, det så man også i den grad da hun så døde i en i en trafikulykke det, altså, hun hun døde jo i en trafikulykke i Paris i 1997 fordi hun det var på det tidspunkt, der var, der var ægteskabet med Charles mere eller mindre brudt sammen, og hun havde forskellige andre, øh, også elskere, kan man sige. Ikke? De var separeret på det tidspunkt, ikke? og hun havde haft forskellige forhold til forskellige, øh, forskellige øh, andre øh, mænd. Og hun havde på det tidspunkt et forhold til en Egyptisk mand, og de var i Paris, og de blev jagtet af nogle paparazzi-fotografer og kørte galt i en tunnel i Paris, fordi de prøvede at køre fra de her fotografer, og hun døde så ved den ulykke. Så i hvert fald uh, Charles' den andens popularitet er i hvert fald ikke lige så høj som hans mor Elizabeth'. Det er den ikke. Og han har brudne det, det performative ægteskab der var mellem ham Blandt, og blandt andet ikke. Og måske også fordi han bliver set som mere kæded. Han har også haft lidt problemer med nogle gange at holde sin rolle som kongelig adskilt fra og komme kommer nogle politiske udmeldinger hvor han nogle gange har været frem i skolen, blandt andet, og blandt andet har talt om, ø, om miljø og forurening og naturbeskyttelse og arkitektur og sådan nogle ting. Ikke? Hvor er så det store vendepunkt ved Charles den ifølge dig? Ja, det er selvfølgelig, at han endelig bliver konge for to år siden nu, ikke? Jo. Øh, og også, at han, at han endelig fik i 2005, øh, endelig fik lov til at begifte med sin, sin livs kærlighed, Camilla Parker Bowles. Så det var nok de, som de to vendepunkter, ikke? Og så som sagt, at han så, så det her til sidst blev, øh, nu blev konge som, som, øh, som 74-årig. Øh, men selvfølgelig har han han har ikke sin mors popularitet, og det, er jo, det, er jo nogle, det kan han jo ikke gøre noget ved. Det er jo nogle meget, meget store, store sko at fylde ud, øh, komme som konge øh, med et, ikke det samme ry, som, hende, som hans mor, og skulle forsøge at, og, ligesom at indtage den her rolle som, øh, som den primære i, i, øh, i den royale familie i altså som konge. Hvorfor er det vigtigt at lære om Charlesteaden? Jamen det er jo en del af den britiske historie, ikke? En del af den britiske historie det er for at man har et monarki, blandt andet at man stadigvæk er et konstitutionelt monarki, ligesom det ligesom vi kender det i Danmark, at man fejrer sin kongefamilie, sin royale familie meget massivt og meget markant, som på en helt anden måde end vi også kender i Danmark. Nogle af, måske nogle vil nogle lytter, måske huske hvordan hele hele den store Pop og circumstance, som man siger, blev rullet ud ved den her store kroningsceremoni et år efter, han var blevet kong. Altså, han overtog jo formelt tronen den 8. september, da hans mor er døde, så blev han selvfølgelig kong øjeblikkeligt, og så holdt man så kroningsceremonien året ja. år efter i juni ja. måned 23, hvor den fik alt, hvad den kunne trække på ceremoniel og heste og trommer og piber, og jeg ved ikke hvad, øh, i Westminster Abbey og omegn. Øh. Så, så det store vendepunkt, det kom selvfølgelig der, hvor han så blev konge, Og nu sidder han så med i den her rolle og skal forsøge at, hvad skal man sige, forsøge at tegne monarkiet i den her moderne tid. Måske på en anden måde end, mor, end hans mor. Altså det, var ligesom, det var ligesom accepteret, fordi hun havde været der altid nærmest. Det var da accepteret, mm. at hun var gammeldags. Det var en del, af, det var en del af, af, hende. af hende, en del af myten om hende, eller magien ved hende i virkeligheden, at hun var gammeldags. Hun repræsenterede det gode, gamle Storbritannien. Og hans rolle, det er måske så nu at repræsentere den nye Storbritannien og føre monarkiet ind i en ny æra, og det er selvfølgelig et spørgsmål om, i hvilket omfang det vil lykkes for ham. Og der bliver nok holdt øje med ham. Det kan man sige. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Charles II? Jamen, det er jo, at han... Øh det er jo dels hans ægteskabelige øh, historie, altså at han blev gift med en, øh, en, en ung kvinde, som, øh, som ikke var hans, øh, hans primære foretrukne at blive gift med. Han kunne ikke mm. få lov for, at få hende, han gerne ville, så måtte han tage en anden. Øh, at han så om sider fik lov til at blive gift med sin, sit livs kærlighed øh, i, i 2005, og at han efter 74, års, 4, 74 år i venteværelset til sidst øh, blev Øh, kongen, der hans mor døde. Jeg kommer også til at tænke på noget nu Måske en fire ting mm -hmm. Det er vel også, at han er et godt eksempel på at Fordi hans mor havde så rene linjer ja. At der også kan være Noget, noget krakulering bag facaderne Altså det, bag monarkiet Det er helt sikkert, og det har der også været I det, i det britiske monarki, også i den tid Elizabeth var dronning, Selvom hun selv holdt rene linjer Så var der jo, altså ud over det her med Charles Og hans ægteskab, så var der jo også Som vi alle sammen har, sikkert har læst om Eller mange har læst om Prince Andrew, som jo har, som jo blev frataget en stor del af sin, sin kongelige titler og sin kongelige, hvad skal man sige, royale funktioner, fordi han var indblandet i det her Jeffrey Epstein haløj over i USA med fester og smut og unge damer og så videre, som jo gjorde, at han blev ligesom sat helt ud på sidelinjen. Der er også skandalen eller man skal kalde det, hvis man kan kalde den det, med, med Charles' yngste søn, prins, prins, prins Harry. Han har to sønner med, med Diana. Den ene det er William, han er, han er tronfølger, prins of Wales. Den anden det er Harry, som blev gift med en amerikansk kvinde, øh, Meghan Markle, og der har også været masser af turbulens om det, og han trak sig selv fra, fra det og, og øh, valgte at flytte til USA og har trukket sig væk fra kongehuset også. Mm. Og der har været flere andre ting, altså blandt andet øh, Charles' søster, prinsesse Anne, som også i sine unge, unge dage levede et noget udsvævende liv med masser af fart og masser af sprut og masser af mænd og så videre. Så der har været, der har været en hel del af, af dronning Elizabeths øh, ud over Charles' ægteskabelige problemer. Så har der været andre problemer også for hende. Jeg har i hvert fald skrevet fire ting nu, i stedet for tre. Ja. Jeg har skrevet det ægteskabelige historie med prinsesse Diana. Det her med, at det var måske et performativt ægteskab. De var måske ikke helt så glade for hinanden, som man vil have dem til at se ud. Han blev altså gift i 2005 med sit livs ja. Og så... Øh, efter fire, altså da han var 74 år, mm. blev han først kongen. Ja. Så det er noget af et venteværelse, som du selv sagde, han har været i. Det må man sige. Og til sidst, så er han måske starten på, at det er et bevis på, at monarkiet kan altså også have menneskelige krakkelæringer ja. altså, øh, af fejl. Jamen ja, er der noget, vi mangler at komme ind på? Nej, det synes jeg ikke. Altså det, det interessante med Charles, det bliver jo i virkeligheden at agt jagter ham i de kommende år, om det, lykkes ham, om det lykkes ham at formulere eller, hvad skal man sige, udleve en... En lidt, altså sin egen stil lykkes han ham at finde sin egen stil. Det skal han selvfølgelig gøre. Han er ikke sin mor, det kan han jo af god grund ikke være, men han vil blive holdt op imod hende hele tiden. Ikke? Og hvordan vil han navigere i det? Det er ikke nogen nemt bestemt ikke nogen nem opgave for ham. Det, kan man, det skal man troje, at man skal have ham. ham. Ole, fordi du vil hjælpe mig med, med fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Leksmer der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven derude, har I brug for mere info. Kan gå ind på lex.dk, der er Danmarks National Lexikon og læse flere artikler skrevet af eksperter.